Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzhi wakkala abdahu israfi'n An yanfukha fi'sur Fasa'ika man fi insamawati Wa man fil ardu illa man Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru Wa usni alaihi khaira kulla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 Ittaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Kita berusaha menjadi seorang yang bertakwa sehingga kepada kita mati Barulah kita akan rasa kematian yang selesa kematian yang ada jaminan untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah sekalian. Pada kali ini kita sambung lagi perjalanan Rehlatul Khulud. perjalanan kita ke akhirat. Apabila manusia selesai semua sudah sampai Allah Subhanahu wa taala nak lakukan kiamat kepada dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Israfil supaya meniup serunai sangkakala wa nafikha fis-sur fa sa'iqaman fis illa man Allah apabila ditiup serunai sangkakala fa sa'iqah semua sekali tersungkur rebah mati habis semua yang ada dalam langit dan di bumi illa man syaa Allah Kecuali orang-orang golongan-golongan yang Allah Taala tentukan mereka ini tidak mati. Jadi itulah yang kita tahu dalam Al Quran suratul Zumar ini menceritakan kepada kita. Di dalam suratul Namli Wakilun atau Hudahirin, semua manusia akan datang kepada Allah Daahirin, Aisyahirin, Azzillah dalam keadaan hina kecil. Yang besar hari ini Pangkat kecil yang tak ada pangkat Semua sekali sama je pada di hadapan Allah Pada hari itu Pada suatu hari Ja'a'arabiyun Datang seorang pakcik badui Orang kampung datang bertemu Nabi SAW Bertanya Masur Apa itu serunai? Sangka kala itu apa ya Rasulullah Qala qarnun yumfakufih Iaitulah tertuang Macam tanduk begitu Yang ditiup oleh malaikat dalamnya Hadis ini diwayat oleh Abu Daud Dengan Atwa Termizi wa Hassanah Dalam hadis yang lain Nabi kita SAW beritahu Kaifu an'amu wa qadil taqama sahibul qarnil qarna Bagaimana aku nak hidup bersenang-senang dalam nikmat, Sedangkan malaikat yang ditugaskan meniup sangka Telah menerima Telah menerimanya wa asgha sam'ahu yantaziru an yu'mara dia telah membuka telinganya menunggu arahan Allah bila waktu untuk ditiup fak anna 'ala ashabi sahabat-sahabat yang dengar waktu itu merasai satu benda bebanan yang berat seolah-olah kiamat akan berlaku sekarang kerana israfil telah menerima sur yang akan ditiupnya itu Fa qalu kayfa naf'alu ya Rasulullah Bagaimana kita nak menghadapi suasana yang begini berat wahai Rasulullah qal au naqul atau kita nak kata apa ya Rasulullah Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Ini bacaan yang nabi kita ajar apabila kita berdepan dengan suasana yang gawat yang berat kita kena kata hasbunallahu wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna kita hanyalah menyerahkan urusan ini kepada Allah kerana manusia lain tak akan mampu lagi untuk menghadapinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa hasanahu. Di dalam hadis lain hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un Nabi kata jarak di antara dua tiupan sangka kalau yang pertama dengan yang kedua itu empat puluh. Orang tanya kila arbaunayaman ada orang kata empat puluh hari. Kalau Abu Hurairah abaitu. aku tak mau komen. Arbaunasaran empat puluh bulan Abaitu, tak mau komen. Arbaunasana sanah, aba abaitu. aku tak mau kata apa apa. Yang penting aku dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut perkara ini berlaku selama empat puluh. Ada setengah juga riwayat lain mengatakan empat puluh itu, iaitu lah empat puluh tahun. Arba'unah sanah. Berapa lama jarak bukan kerja kita. Yang kerja kita nak buat hari ini, iaitu bagaimana persiapan sebelum datangnya sur, ditiup sur. Maka summa yan minas sama ima' Kemudian turun daripada langit hujan, air turun. Fayambutuna minhu kama yambutu al-baqlu. Maka manusia yang telah mati semua sekali, yang telah hancur luluh lama. Bertahun-tahun beratus-tahun apa jadi? Tumbuh balik. Walaysa min al-insani shay'un illa yabla illa azmun wahidun. Nabi mengatakan semua tubuh manusia ini hancur kecuali satu tulang yang kecil wahuwa ajbu zanab iaitulah tulang yang duduk di ekor sulbi manusia ini tidak hancur dia menjadi benih bila turun hujan pada waktu itu semuanya tumbuh kembali dan ditiup kali yang kedua manusia akan keluar daripada kubur sidang jemaah sekalian itu diantara beberapa hadis yang mencerita kepada kita tentang manusia semua akan mati manusia semua akan sak Di antara perkara yang dapat kita fahami daripada hadis ini yang pertama Anasur An mawjud. Tetuang Serunai senkagala ini sudah ada dan telah diwakilkan, ditugaskan malaikat yang azimun jiddan yang terlalu besar tubuhnya yang sedang menunggu-nunggu bila kan aran Allah azza wajalla kepadanya untuk ditiup ruh ditiup so, sore ini. Jadi itu diantara telah masyhur dalam hadis-hadis yang mengatakan peniup sur ini iaitu Israfil. Ada nama-nama malaikat yang telah disebut namanya dengan sahih dan ada malaikat yang namanya tidak disebut secara teliti. Jadi para ulama telah menjelaskan di sini bahawa sur tiupan itu berlaku dua kali. Jadi apabila ditiup kali yang kedua, manusia ini akan bangkit kembali pada waktu itulah akan bangkit semula manusia di alam kubur masing-masing dan berhimpun di mahsyar yang akan cerita nanti sekejap. Dalam ayat tadi illa man syaa Allah. Dalam ayat ni kata wa sur fasaa'iq illa man syaa Allah. Kecuali orang yang Allah Taala kecualikan dia ni tak mati. Tak rebah. Siapa? Jadi, di sini dalam kitab Rehlatul Qudud Dia kata, ikhtalafal ulama' Ulama' berbeza pandangan -man Siapakah yang tak suku tak rebah ini Kerana tidak ada dalil yang mu'atamat di atasnya Ada ulama' mengatakan, iaitulah uh, Syuhadah, orang yang telah mati syahid Ada yang mengatakan Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut Ada yang mengatakan Hur bidadari dan budak-budak anak-anak dalam syurga. Wal ilmu 'inda Allah. Siapa ini? Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak huraikan di sini, apabila selesai semua sudah mati, sudah tersungkur yang telah ditentukan oleh Allah kecuali beberapa golongan yang disebut tadi, maka Allah Subhanahu wa taala fa iza nufikha fi as-suri nafkhatan wahidah. Fa iza nufikha suri nafkhatun wahidatun wahumilatil ardu wal jibalu fadukkatadkatun wahidah Apabila ditiup sur ini satu tiupan lagi pada waktu itu Bomi bergoncang Semua yang ada ini fa yaum ma'izin waqaatil waqi'ah pada hari itu berlakulah kiamat subhanallah Hari ini ramai orang bincang tentang kiamat tentang Ya'juj tentang Dajjal Selalu je keluar buku. Pagi ni pun keluar lagi statement bahawa Dajjal, anak Dajjal telah lahir. Sebab orang budak tu kebetulan mata dia sebuti. Kita dua fikir mana Dajjal, siapa Dajjah, lah Itu bukan kerja kita. Yang kerjanya Nabi kita SAW ajar kepada kita ta'awaz minta perlindungan daripada godaan dajal Fitnah dajal kerana dia terlalu dahsyat. Itu yang nabi kita ajar, kita duk cari dajal duk kat mana. Subhanallah. Duk segi tiga bar modal lah sana sini pergi cari tak jumpa. Buat apa mau cari dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta berlindung jangan jumpa. Jumpa dengan dajal bahaya. Dajal ni tak masuknya dalam Mekah Madinah tanah haram dia tak masuk. Tapi orang dalam tanah haram juga tidak selamat yang mengikut dajal akan lari keluar daripada tanah haram pergi ikut dajal wal Maka disinilah kita lihat sedang jamaah sekalian, apabila keluarnya ditiupkan tiupkan kalian struanya, fatah arwah minasur bi izin Rabbihah semua ruh keluar daripada tetuan tadi, daripada serunai tadi dengan izin daripada Allah Taala, wa tazhabu kullu ruhin ilah jasadihah semua ruh balik kepada tubuh masing-masing. Allahu Akbar. Pada waktu itulah bomi menggoncangkan dan peruknya, macam ayok padi. Bila dia goncang, semua yang dalam bumi Termasuklah manusia, hayawan, apa benda yang ada Semuanya keluar Allahu Akbar Mengikut ruh masing-masing Pada waktu itu kita akan lihat Suatu perubahan kepada dunia alam yang kita duduk ni Satu perubahan yang sangat dahsyat, sangat nyata Allahu Akbar Allah Ta'ala yang maha berkuasa yang telah menceritakan dalam banyak ayat-ayat al-Quran tentang perkara ini maka Allah Subhanahu wa taala dengan biquwatihi wa azamatihi dengan kuasanya dengan keagungannya dengan kemuliaannya dengan jabarutnya telah melakukan satu ledakan yang besar yang berlaku satu perubahan yang besar kepada alam ini maka pada waktu itu telah dikatakan hari kiamat telah berlaku idza sama'un um fatarat izazul zilatil auduzil zalaha wataral jibala tahsabuha jamidah mu tengok bukit ni keras dia berterbang macam macam bulu yaumatubadal banyak ayat-ayat Quran yang menyebut kepada kita tentang peristiwa kiamat jadi kita tak kita ringkas je cerita kita sesuai dengan tar, dengan masa yang kita ada kemudian bila ditiup kali yang kedua manusia dah balik semula ruh ke tubuh tubuhnya telah tumbuh kembali dengan turunnya air tadi kemudian yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala Nabi sallallahu dalam hadis Bukhari ni mengatakan bahawa dikumpul manusia pada hari kiamat di atas bumi yang putih yang bersih. Kaqursatin naqiyyi seperti roti keping yang tidak ada apa-apa gandum bersih gandum putih je. Laisa fi alamin li tidak ada tanda bumi ini pernah didiami oleh manusia tak ada bekas orang cangkur tak ada bekas orang kala tak ada bekas orang tanam tak ada bekas kereta sedek ke apa ni berdoza tak ada kosong itulah kita dibangkitkan Allahu akbar apa nak jadi pada waktu itu seorang lelaki laki datang datang bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan alladheena yuhsyaru ala wujuhim ila jahannam dia tanya dia baca ayat Quran alladheena yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam akan ada manusia yang dibangkit esok berjalan kaki ke atas kepala ke bawah naudzubillah ayat al-quran disebut tentang ini maka pak cik ni rajulan seorang lelaki sahabat datang tanya nabi sallallahu alaihi wasallam ayuh syarul kafiru ala wajihi macam mana tuhan nak bangkit orang kafir berjalan dengan muka kaki ke atas boleh tak boleh boleh nabi kata apa alaisallazi amshahu ala arrijlaini fid dunya Bukankah Tuhan yang memperjalankan dia di atas dua kaki dunia ini qadirana ala an yumsiyahu ala wajhihi bukankah Allah Taala juga mampu untuk memperjalankan dia di atas kepala dia apa salah apa yang kamu pelik kuasa Allah Taala kata rawi hadis ini qala qatad hina balaghuhu kata dah orang dulu bila dengar hadis macam ni bala wa rabbina ya demi kemuliaan Tuhan kami Tuhan mampu untuk memperjalankan hambanya dalam keadaan sedemikian tuan-tuan bayangkan di saat kita dihuru-hara begini keluar daripada kubur bagaimana sifat kita di mana kasut kita yang bersama-sama kita beli di mana baju-baju seluar-seluar jeans seluar syaitan yang kita pakai di mana kok-kok yang hebat-hebat yang kita di mana jubah kita apa kata kata Aisyah radhiyallahu anha Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yuhsyarun nas hufatan uratan gurlan Aku dengar Nabi kita beritahu manusia ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufah tak ada selipar kasut tak ada lagi Kasut mahal ke kasut bandar ke tak jumpa dah urah tak ada pakaian telanjang bogeh habis dah dia duduk telanjang atas dunia ni gopoh, mu tunggu mati hari kiamat tak ada pakaian. Ghurlan yang laki-lakinya kembali semula tidak bersunat. Subhanallah. Orang yang ada iman seperti Aisyah. Bukan macam anak kita hari ni bila dengar cerita macam ni senih-senih. Ini cerita abad 18, ada abad 18. Aisyah radhiyallahu anha apa jadi? Dia tutup muka dia, dia tanya ar rijal wan-nisa' jami'an ya'zuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan di tempat yang sama, tengok muaku, Aisyah tutup muka, malu. Nabi kata apa, Ya Aisyah, Al-amru An yuhimma humzalik, pada waktu itu huru hara, tak ada siapa nak tengok muaku. Orang tak tengok muaku dah. Laki, laki tak tengok perempuan, perempuan tak tengok laki-laki, masih-masih membawa diri ke mana, mencari tempat pergantungan untuk menyelesaikan masalah. Hadis ini dalam Bukhari, Muslimin dan muslimat sekalian Inilah di antara apa yang telah disebut oleh Allah Yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini akan keluar Keluar daripada kubur dalam keadaan sedemikian Kita akan berlarak Kita akan duduk bagaimana keadaan kita pada waktu itu Keadaan kita di mahsyar Bagaimana huru haranya cuba kita bayangkan pada hari ini Al-Mawqif kita akan berhenti di Maupif satu tempat. Apa jadi? Manusia semuanya akan kumpul di situ. Yang terdahulu daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman kiamat berkumpul di situ. Allah, wah Tahta sama di bawah langit yang bukan langit yang ada hari ini. Pada waktu itulah semua binatang, semua hayawan bersumbat dalam siang itu. Maka di situlah bumi terbelah. Malaikat-malaikat turun menyusun, soft-soft beratur. Allah Ta'ala bawa na neraka jahannam. Dibawa neraka jahanam Diletak di, di situ. Yang telah dibawa neraka jahanam ni besar ke kecil. Yang telah ditarik oleh malaikat. Walaha sab'un al-fazimam. Neraka jahanam ni ada 70 tali tarik. Untuk ditarik 70 tali. 70 ribu sab'un al-fazimam. 70 ribu tali. Setiap tali itu ditarik oleh sab'un al-fazimam. Lakin 70 ribu malaikat tarik satu tali bayangkan 70000 kali 70000 subhanallah pada waktu itu matahari hampir dengan kepala sebagaimana hampirnya matahari panasnya boleh kita bayangkan matahari dekat dengan kepala kita manusia berdesak-desak berasa-asa bertembung sama sendiri sehingga mengalir peruh, peluh peruh mereka di atas muka bumi bumi tak selak lagi peluh Peluh ni akan naik. Ada orang yang berjalan dalam peluh yang busuk sampai buku lali. Ada orang yang berjalan sampai ke lutut. Ada orang yang sampai ke poh. Ada yang tenggelam dalam peluh. Walaiyahu bissubillah. Wajatul maqif. Panjangnya lama kita berdiri menanti hukuman Allah di atas orang-orang yang kena azab. Hatta yakunutul hazal yom khamsin alfasan. Satu hari sama dengan lima ribu tahun. Pada hari itu lari ibu lari daripada anak. Anak lari daripada ibu, suami lari daripada isteri dan sebaliknya demikianlah. Bagaimana kalau kita lihat? Yauma wal malaikatu safa laa yatakallamuna illa man adna rahman wa sawaba. Dzalika al-yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila Pada hari itu tak ada siapa yang boleh bercakap orang tak boleh bercakap lagi tak ada siapa yang boleh bercakap para anbiya alaihi salat wasalam keluar daripada mulut mereka ya rabbi salim salim wahai tuhan selamatkan selamatkan kuruhara Allah taala yang maha mengetahui mana dalam keadaan wuhara dalam keadaan kita duku cita itu itulah yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita beberapa golongan yang selamat iaitu lah golongan yang boleh duduk di bawah bayangan arasy yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada mereka. Beberapa hadis yang menyebut yang menceritakan tentang peristiwa ini. Hadis perlu kita sudah baca tadi. Turuna syamsu yawmal qiyamati min al-khalqi hatta mil. Matahari dekat lebih kurang sebatujer atas kepala kita. Kata di Sulaim bin Amir rawi hadis, wallahi ma'adri. Demi Allah aku tak tahu mil di sini dengan makna sebatu jarak perjalanan atau mil dengan dengan mana jaraknya seperti batang celak mata, itu saja. Maka manusia mengikut kadar amalan mereka dalam hadis Muslim. Yawm yaqumun nasirabbil alamin kata Nabi saw. Mekdar nisb yawmin min 50 alfasa, se setengah hari daripada 50 ribu tahun jadi di antara orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari tersebut siapa tuan-tuan ingat ni tujuh golongan ini yang selamat yang pertama orang dalam kan duka cita dalam keadaan hura-hara ini yang boleh duduk di bawah bayangan aras yang pertama al-imamul adil pemimpin yang adil kita tak hurai lagi siapa cukup dengan memadai kita baca saja kerana masa terhad syabun nasha'afi ibadatillah anak-anak muda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Orang lain sibuk sana-sini duduk rempit. Dia dak Dia duduk di masjid beribadat kepada Allah. Ini calon yang kedua. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Apa mana terikat dengan masjid? Bila keluar, nak masuk balik. Itu mana terikat masjid. Hari ini sebahagian masyarakat dia salah baca hadis. Dia kata hati terikat masjid ini kena bertanding jadi AJK masjid. Barulah gambar dia lekap di dinding masjid tak pergi semayang juga tanya pilih raya masjid yang mari ni ramah manusia lagu ni diceritakan yang keempat orang yang berkasih sayangkan Allah kita bantu dia kerana Allah bukan kerana nak projek bukan kerana nak tu nak ni kita tolong betul-betul Allah -betul, Ta'ala istama'ah berkumpul berpisah kerana Allah yang kelima orang laki-laki atau perempuan yang digoda oleh pasangan mereka tak sanggup melakukan perbuatan mungkah dan maksiat. Dan bahkan dia mengatakan ini akhafullah, aku takut pada Allah. Tak mau buat mungkar. Yang keenam, orang laki-laki atau perempuan tasaddaqa bisadaqatin. Bagi status sedekah, yang tangan kanan beri tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dia beri sedekah secara sembunyi, tak cerita kepada orang. Kalau yang cerita kepada orang ini, tengok keadaanlah. Apa nak jadi orang-orang ni, maka disitulah yang kita bimbang hari ni, takut kita sedekah, tapi nak cerita kepada orang. Jadi kalau boleh, tak payahlah cari sinar harian, sinar apa. Masuk dia dalam tabung masjid tu 10 ribu senyak-senyak, dalam tu cek. Tabung masjid hari ni tak selamat, jangan campur duit biasa. Ramai orang duduk korek, tabung masjid. Bukannya orang lain pergi tabung, dia pergi korek, tabung masjid. Kadang-kadang tercabut tiang masjidnya, heret sekali dengan tonton drama. Subhanallahilazim, punya lah teruk budak-budak zaman sekarang. Yang ketujuh warajulun zakarallaha khalian fa fadat Orang yang ketujuh yang boleh duduk berteduh di bawah bayangan aras iaitu orang laki-laki yang menyebut nama Allah seorang-seorang pada waktu malam fa fa fadat aynahu mengalir air mata. Hari ni ramai orang menangis tapi bila pergi tempat motivasi bayar mahal-mahal boleh menangis. Balik tak teriak juga. Lak kita seorang bercakap dengan Allah bertaubat istighfar dengan dosa-dosa yang lepas pada waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keampunan dan mencalonkan kita duduk di bawah bayangan aras dalam hadis lain nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang beri sedekah akan duduk tahta zilli sadaqatihi akan dapat duduk di bawah bayangan sedekahnya pada hari kiamat kalau tuan-tuan rasa cemas dengan suasana yang gawak yang kita dengar ini Maka buatlah persiapan yang rapi apa yang kita nak lakukan yaitu lah sedekah banyak-banyak dan kita lakukan tujuh kumpulan yang telah dicalonkan oleh Allah untuk duduk di bawah bayangan aras barakallahu li wa fil qira'atil qur'anil sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min hikmah aqulu ma tasma'un wa astaufirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li rahim alhamdulillah Alhamdulillahi alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtari alaula an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illa Allah wahdawla syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahdihi waqtafa azaru ilayhi middin amma ba'du. Ya ayuhanna suttaqullaha. Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Di antara Takwa kita kepada Allah Kita telah mengetahui bahawa Manusia tak boleh lari Tidak ada jalan yang kedua Lorong-lorong alternatif Tidak ada Kita akan menghadapi Ujian yang besar ini Iaitulah berdiri bayna Berdiri di hadapan Allah di bawah neraca keadilan Allah pada waktu itu apa yang kita nak buat tengok kata di Ibn Abbas maaf daripada Amr bin Murrah al-Juhani dia dengar Muawiyah dengan Muawiyah bercakap nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu nabi kata apa man wallah wallahu lahu syai'an min umuril muslimin Siapa yang Allah Ta'ala lantik dia Beri jawatan untuk menjaga orang-orang Islam Dia duduk berlindung Tak bagi orang jumpa dengan dia Hak-hak rakyat tidak disampaikan Tak kira lah projek apa pun Sepatut ini projek rakyat Mereka telah sembunyi Berlindung di sebalik akta tu akta ni Bawa lari sana sini Apa nak jadi iahtajab Allah دون حاجته وخلته وفقر يوم القيامه Allah subhanahu wa ta'ala akan dinding tak sampai maklumat dia dia nak minta pengampunan Allah tak sampai kepada Allah pada hari kiamat kerana dia telah mendinding hamba rakyat-rakyatnya pada waktu mereka duduk atas dunia Dalam hadis lain nabi tanya sahabat atadrunal mafmal muflis Nabi kata wahai sahabat mu tahu apa itu muflis Zaman kita ni kalau kata muflis apa Sahabat jawab sama dengan kita juga. al -muflis man la la mata. Orang muflis di kalangan kami, orang yang banyak hutang, tak ada duit nak bayar. Itu muflis, memang. Sahabat-sahabat pun sama dengan kita juga, tarif. Apa yang Nabi nak kata di sini, tuan-tuan? Innal muflisa ummati. Orang mempulih yang betul-betul di kalangan umat aku ini. Man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wasiyamin wazakah. Dia pergi ayuh kemat nasib. Bawa ke salat. Bawa zakat. Bawa puasa. Bawa haji. Bawa ada ibadat, ibadat yang banyak. Apa jadi? Wa ya'ti syata maha'aza. Tapi dia atas dunia dulu duduk kutuk orang itu. Duduk maki orang ni Duduk tuduh orang ni ini. Qazafahaza. Tuduh, tuduh jihad orang ni Wa akala maha'aza. Ambil harta orang ni Rampas harta orang ni wasafa kadama haza menumpahkan darah orang ni pukul orang ni tangkap orang ni apa jadi fa yu'ta hasanati setiap orang yang telah dizalimi akan mengambil kebaikan yang dibawa tadi seorang-seorang ambil fa in apabila kebajikan telah tamat tak ada kosong dah kita punya amalan baik sudah kosong apa nak jadi Oh ukhiza min khatayahum diambilnya dosa-dosa orang yang kita zalim itu faturihat 'alaihi summaturiha finnar dicampak di atas kepala orang ni dan dicampak dalam raka wal a'udzubillah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Banyaklah tuan-tuan panjang lagi cerita di antara perkara-perkara lain Nabi SAW alaihi wasallam daripada Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu katanya hisiba rajulun mimman telah dikira orang-orang dulu daripada kamu falam yujad lahu min alkhair shay'un tak ada apa kebajikan yang dia buat illa kana il annahu kana yukhalitun nas dia ni suka bercampur dengan orang suka tolong orang kalau orang butang dengan dia yang susah dia lepaskan dia bagi tangguh dan sebagainya qala taala nahnu ahq bi zalika tajawazu anhu Allah Taala kata aku lebih berhak untuk memaafkan orang ini kerana dia juga pemaaf dalam dunia panjang cerita kita tentang hisab ini insyaallah kita akan samu dalam sisi khutbah yang akan datang iaitu bagaimana hisab dijalankan dan bagaimana melintasi siratal mustaqim dan bagaimana kita nak sampai kepada tempat destinasi yang terakhir insyaallah dalam khutbah kita yang berikut